Однак страждання, говорить друга істина, полягає в тому, що ми самі собі завдаємо страждання, прагнучи до життєвих утіг, слави, заможності. І, власне, позбутися страждання дуже просто. Треба позбутися всіх видів бажань. Це вже третя золота істина. А четверта істина вказує нам шлях, як досягти стану без страждання і злитися з вічністю. Однак дуже скоро я збагнула, що це все і є в християнстві. Не обов'язково бути буддистом, щоб досягти нірвани. Можна це зробити не медитуючи, а молячись. Не в буддійському монастирі, що розташований в скелі а в українських печерах. У розмову втрутилася Христина. «Ось ви всі так хвалитесь перед паном Гайгером своїм релігійним патріотизмом, а насправді ви просто невігласи. Ви ж навіть не ходите до церкви». «Ну то й що?» – обурився Чижик. «Українці взагалі світський народ, а кияни тим більше. В столиці інший ритм життя». Якщо у вас на Галичині похід до церкви нерідко перетворюється на спосіб проводити дозвілля або на звичку, то в Києві існують інші види дозвілля і інші звички, часто шкідливі. А в церкву йдуть переважно, коли припекло, коли в грудях зяє діра. «А часто вам припікає?» – саркастично колола його Кристина. «Та припікає часто. Проте ми не завжди біжимо до церкви». «А що ж ви робите, коли зяє діра?» – Чижик замислився. Якось я їхав у поїзді, вже не пам'ятаю куди. От тільки знаю, що було мені погано, гнітюче. Якраз той самий стан, коли в грудях зяє діра. Коли на думці лише одне – я нікчема. Коли почуття огиди до себе і всього, що оточує, переважає над здоровим глуздом. Я стояв у тамбурі і дивився у темне вікно. Зненацька поїзд зупинився на якійсь забутій богом станції. В далині михтів вогник – я зійшов з поїзда і пішов навпростець через поле до того вогника. А опам'ятався я тоді, коли мені на плече поклала руку муха. «Муха?» – в один голос спитали Ляля з Масюнею, і немов удавилися запитанням. «Хто така муха?» – спитала Христина. Чижик, Ляля і Масюня, немов змовившись, мовчали. «Хто така муха?» – повторив запитання Гайгер. «Це муха». Наша однокласниця, – промовив Чижик, – і його політ став скляним. Вона була найкращою серед нас, – продовжила Ляля. Вона була найчистішою і найвірнішою. Вона пішла з життя добровільно, – підхопила тему Масюня. У неї в очах тепле літо цвіло, – додав Чиж. Завжди Чому, спитав Гайгер Чому молоді успішні люди Йдуть з життя Масюня і Ляля Багатозначно перезирнулися. Вам важко буде зрозуміти А я спробую Скажіть, вам зрозумілий Стан жінки, яка вийшла З дому, поїхала в місто Зайшла в найдорожчий магазин Побачила себе в дзеркалі і помітила, що в неї відпоролася підкладка. Вона різко вийшла з магазину і повернулася додому, щоб накласти на себе руки. Ви могли б її зрозуміти? Ні. Отож би воно. Це неможливо пояснити словами. Це треба відчувати. У розмову втрутилася Христина. Та просто люди з жиру бісяться! «Розумію, це сформульовано грубо, однак чесно. Можна подумати, світова проблема, відпоролася підкладка, ідіотизм якийсь. Візьми голку і піший. Люди голодують, хворіють, оце справжні проблеми. А тут нема про що говорити. Особисто мені бридко. Давайте поговоримо про щось інше». Майже простогнала Масюня і стисла скроні пальцями. Чижик тихенько заспівав. По дівча, по стежині дівча йшло, тепле літо в очах, тепле літо в очах цвіло, тепле літо в очах цвіло. Тепле літо, тепле літо, тепле літо, тепле літо, у мухи завжди тепле літо в очах цвіло. Завжди, вона завжди приймала на себе всі проблеми інших. Здавалося, вона вирішує чужі проблеми так легко, як білочка розгризає горішки. Вона ніколи нікому не відмовляла. Вона завжди всіх вислуховувала. І щось, що питала у відповідь, точно ніхто не пам'ятав, що вона питала. Однак всі точно знали, що від цього ставало легко, як тій маленькій невагомій пташці з барвистим пір'ячком. Після розмови з мухою всі відчували себе маленькими невагомими пташинами з барвистим пір'ячком, у яких уже не було проблем. Як це виходило у мухи, ніхто не знав. Муха так любила життя, всі його барви, і кожному давала імпульс цієї любові до життя. Напевне, настав час, коли вона вичерпалася, коли вона віддала всі свої імпульси, і їй вже не стало звідки добувати їх. Вона втратила магічну здатність перетворювати людей на маленьких невагомих пташок з вбервистим пір'ячком. Вона втомилася, однак ніхто навіть не підозрював, що з нею діється. Ніхто і ніколи не підставив її плеча. Ніхто. І вона пішла з життя, тихо, нікому не дорікнувши ні в чому, не написавши предсмертної записки, не нав'язуючи нікому своїх проблем. Вона поїхала в місто, зайшла в дорогий магазин, подивилася на себе в дзеркало, на повний зріст, і побачила, що в пальті відпоролася підкладка. Вона різко вийшла з магазину, приїхала на одну із залізничних станцій і спокійно пішла з життя. Їхню машину витягли тягачі наступного ранку, і вони щасливо повернулися до своєї п'ятизіркової хатинки. Всіх трясло, крім Гайгера. Здається, йому страшенно сподобалася ця зимова пригода. Гаряча ванна і тепловий удар алкоголем трохи пом'якшили нічний стрес. Компанія зібралася на сніданок унизу, біля каміна, де байдуже палахкотів вогонь. До хати знову війшов Мольфар. Ляля вже могла роздивитися його лице до найменшої рисочки. У нього був рубець над бровою, і око видавалося пронизливо-хижацьким. Мольфар підійшов до Масюні, вона глянула йому вічі й одвернулася. Що це значить? Вона бачить його чи ні? «Чому вона відвернулася?» – думала Ляля. Масюня відчула різкий біль у голові, і її свідомість пронизали якісь картини, далекі й водночас знайомі. Вони були немов чорнобілі фотокартки з дитинства, яких вона давно не дивилась. Вона побачилася.